але не ворогували, як це часто буває, а з дитинства жили в злагоді дружбі. Мудзук, як і Каган Руа, жив уже не як простий гун в кибиці, а у великій гарній хаті, такій як у Ромеїв. І мав він, окрім цих двох синів-однолітків, ще багато дітей. Це був цілий дитячий Кагал, і хлопці верховодили в ньому. Та одного разу Мундзук привів білявого, голубоокого хлопчину і сказав жонам. Це Гот, син ромейського магістра кінноти Гауденція із Доростола на Дунаї. Бо вездготи служать Ромеям. З Гауденцієм ми уклали мир. А щоб ромейські федерати не напали на нас зненацька, взяли цього отрука заложником. Кілька літ Жив він у князя союзних нам Остготів Аларіха. А тепер, коли підріс, ми з Руа забрали його до себе, щоб не втік. Годуйте його, зодягайте, як власних дітей. А обледая тіла хай стережуть, великі вже. І пішов. Жони одна по одній зникли теж. Двоє підлітків гуннів з цікавістю розглядали незнайомця потрий був їхнім ровесником, і, насупившись під рудуватих брів, зиркав на них. «Ти справді год?» – спитав от тіла. Незенький, але міцний хлопчина з великою головою, широким вилицюватим обличчям і маленькими чорними очицями. «Ого, відповів той. «Як же тебе звати?» «Айцій!» «А тебе?» «Я...» Етіл, примітка Етіл, гунське ім'я Етіли. А це мій брат Бледа. Незенький показав рукою на такого ж чорнявого, але вищого хлопчину. Де ти навчився по-гунському говорити? А я вже п'ять років заложником у гунню. Тож мав час. Рикс Алеріх приставив до мене стару жінку гунку, щоб я навчився по-вашому. «А з лука стріляти вміш?» «Умію, але не так влучно, як ми з бледою, сподіваюся. Ану, ходімо на двір, постріляємо». Він схопив тули з стрілами і два луки. Він був самовпевнений, і у його різкому голосі вчувалася звичка наказувати. Отроки вийшли на подвір'я, кинули жереб, кому з ким стріляти. Випало спочатку бледі, потім Аттілі а наприкінці – аецію. На старе товсте дерево повісили невеличкий обруч – ціль. Відміряли півсотні кроків. Блед надів на ліву руку шкіряну рукавичку, щоб туга тятива не обірвала шкіру, наклав стрілу на лук. Він був тендітніший за брата і рухливіший. Від матері Аланки успадкував прямий ніс – і гарні сумні очі, а ще гарячковитість, нетерплячість. Тільки дві його стріли влучили в ціль. А тіло стріляв неквапно і влучно. Всі п'ять стріл лягли в круг. Він радісно засміявся і з викликом простягнув лука молодому готові, наперед смакуючи перемогу. «Тепер ти...» Айцій не поспішав, рухи його були спокійні, неквапливі. Спочатку він розглядав стрілу чи рівна, чи добре припасований наконечник, чи не обламалося оперення. Потім, поволі натягував тятиву, довго цілився. Одна за одною чотири стріли влучили в ціль. І з кожним пострілом Все більше хмирилося темне обличчя тіли Ще один постріл І цей жовточубий год Зрівняється з ним Звичайно, ніхто не віддав Які думки юрмились В аеціївій голові Які почуття бурхали в його серці Чи бачив він блискавки В вузьких очах Майбутнього владики гуннів Чи відчував, яка гроза збирається над ним. Попаде він в п'ятий раз. Мабуть, бачив і відчував,